Der egoistische Riese Es war einmal eine Burg inmitten einer Stadt, die seit vielen Jahren leer stand. Niemand lebte dort. Man erzählte, ein Riese würde in der Burg wohnen. Aber in all den Jahren hatte dort niemand einen Riesen gesehen. Hast du denn von dem Riesen dieser Burg gehört? Ich schätze, das sind Gerüchte. Wir sollten ihnen nicht glauben. Hat jemand von uns hier jemals einen Riesen gesehen? Nein, nein. Nein, ich nicht. Wir sollten die Schönheit dieses Ortes genießen, als auf solche Gerüchte zu achten. Aber wer pflegt denn diesen Garten? Um das Schloss herum gab es einen schönen Garten. Er war voll von Blüten, Wäldern, Früchten, Vögeln und Schmetterlingen. Jeden Tag spielten viele kleine Kinder im Garten. Es war der beliebteste und sicherste Ort für die Kinder. Sie spielten alle verschiedene Spiele. Hinter den Schmetterlingen herzulaufen, war einer ihrer Favoriten. Hey, seht euch den orangenen Schmetterling an. Ich werde versuchen, ihn zu fangen. Yeah! Lauf hinterher, aber tu ihm bitte nicht weh. Nein, werde ich nicht. Der Garten war so schön wie der Himmel. Und eines Tages kam der Riese. Er war froh, den schönen, gepflegten Garten zu sehen. Ah, mein schöner Garten. Es scheint, dass er immer noch von Mutter Natur gesegnet ist. Ich bin froh, wieder da zu sein. Es war Nachmittag, als der Riese zum Schloss zurückkehrte. Damals spielten keine Kinder im Garten. Der Riese mochte seine Ruhe. Doch am Abend wurde der Riese durch den Lärm draußen gestört. Die Kinder waren zum Spielen in den Garten gekommen. Der Riese lebte gerne allein. Er mochte niemanden in seiner Nähe. Er beschloss, in den Garten zu gehen. Als der Riese den Garten betrat, bekamen die Spielenden Kinder Angst. Sie fingen an zu schreien und herumzulaufen. Jeder versuchte zu fliehen. Der Riese war sehr wundern, so viele Kinder dort spielen zu sehen. Geht weg, ihr kleinen Monster! Ihr werdet meinen schönen Garten verderben. Geht weg und versucht niemals in meine Räumlichkeiten einzudringen. Das ist mein Garten, nicht euer. Alle Kinder, die dort spielten, stürzten aus dem Garten und gingen nach Hause. Der Riese ging zurück zum Schloss und genoss die Ruhe um ihn herum. Der Riese schlief wieder. Kinder dachten, der Riese sei weg und sie konnten nicht widerstehen, den Garten zu betreten. Der Riese wachte wieder auf und sah die Kinder in seinem Garten spielen. Er wurde wütend und er schrie die Kinder an. Die verängstigten Kinder liefen weg. Der Riese behielt von da an den Garten im Auge. Er hat nicht mal nachts geschlafen. Spät in der Nacht sah er einen Zweig eines blühenden Baumes umstürzen. Er hat den Grund dafür nicht verstanden. Am nächsten Morgen sah der Riese wieder ein paar Kinder in seinem Garten spielen. Er eilte wütend in den Garten. Die Kinder hatten große Angst, als sie die wütende Person des Riesen sahen. Der Riese beschloss, die Höhe der Grenzmauern der Burg zu erhöhen. Jetzt war der Riese ganz allein in seinem Schloss. Niemand durfte das Schloss betreten. Der Riese ist sehr egoistisch. Wie kann man nur allein den Garten genießen? Er muss eine sehr traurige Person sein. Wir sollten herausfinden, warum er traurig ist. Wir wird nie mit uns zu spielen. Wir können ihn nur fragen, wann wir reingehen dürfen. Hm. Der Riese schlief lange Zeit. Als er wach war, saß er im Fenster und beobachtete die Schönheit des Gartens. Aber er sah ab und zu ein paar Äste herunterfallen. Er dachte... Nun, es wird eine Weile dauern. Aber wenn der Frühling kommt, wird mein Garten wieder blühen. Er saß die ganze Wintersaison über am Fenster und sah zu, wie sein Garten Tag für Tag trockener wurde. Ich warte auf den Frühling. Er wird meinen Garten pflegen und schöner denn je machen. Der Frühling kam und ging... Aber der Garten war noch trocken. Keine Blüten, Früchte, Vögel und Schmetterlinge. Er hat den Grund dafür nicht verstanden. »Warum ist keine Blüte in meinem Garten? Warum hat sich Mutter Natur von meinem schönen Garten abgewandt? Ist Mutter Natur böse auf mich? Aber warum sollte sie wütend sein?« Der Riese dachte Tag und Nacht darüber nach. Er hatte jetzt genug von seiner Einsamkeit. Eines schönen Morgens schlichen sich ein paar Kinder in den Garten. Sie spielten dort einige Zeit, bis der Riese sie sah. Der Riese war wütend auf sie. Er rannte zu ihnen und schrie. Alle Kinder rannten auf einmal aus dem Schloss. Außer eines von ihnen. Der Riese sah einen kleinen Jungen unter einem Baum stehen. Er zitterte, als der Riese ihn erreichte. Er hat schrecklich geweint. Was machst du hier? Bitte töten Sie mich nicht. Ich werde auch nicht mehr herkommen. Töte ich Menschen? Nein, ich bin keine schlechte Person. Nein, nein, ich töte niemanden. Ich werde dich auch nicht töten. Hör auf zu weinen. Ich will nach Hause. Bitte lassen Sie mich gehen. Was hast du gemacht, bevor ich hierher kam? Ich wollte auf diesen Baum klettern. aber ich schaffte es nicht. Oh, ist das so? Lass mich dir helfen. Der Riese hob den Jungen und setzte ihn auf einen Ast des Baumes. Jetzt ruf deine Freunde. Sie können hier spielen. Der Riese beobachtete das schöne Lächeln auf dem Gesicht des Jungen. Der Junge rief seine Freunde zum Spielen. Die Kinder kamen rein und der Riese kehrte ins Schloss zurück. Auf dem Rückweg sah er eine kleine Pflanze mit ein paar Blumen drauf. Er war überrascht, sie zu sehen und auch glücklich. Er drehte sich um und sah die Kinder fröhlich spielen. Dann begannen die Kinder wie früher im Garten zu spielen. Und schon bald blühte der Garten wie früher. Der Riese, der am Fenster saß, verstand nun, worin die wahre Schönheit des Gartens liegt.